Мені ваша юридична еквілібристика ні до чого. А я представник закону і прошу його поважати, несподівано розсердився Хаблак. Він узяв у завгоспа газету і загорнув у неї лампу. Побачив з-за Петренкового плеча збуджене зазулене обличчя. Щось рознюхав лейтенант. Подумав і, вибачившись, підвівся з ящика. Данько дивився на нього розчаровано. Там гадав, що... Капітан, коли і не затримає крота, вживе до нього якихось санкцій. Візьме хоча б підписку про невиїзд. Але Хаблак тільки нагадав. та прошу вас, Юфемисидеровичу, десь через годину підскочити до нас. Адресу, знаєте?» Кріт нічого не відповів, лише похмуро кивнув. Та капітан не звернув увагу на його нечемність. Зрештою, він не може вимагати, щоб... Кожен знімав перед міліцією капелюх. Зазуля спритно відтиснув хаблака від видавничих працівників, зашепотів гаряче на вухо. Знайшов двох. Одна бабуся сиділа з дитиною на лавці серед клумб, друга з вікна помітила. Білу, двадцять четверту Волгу. Машина стояла під будинком, і бабка твердить... Що хтось із видавництва до неї підходив, якийсь чоловік, приблизно в той же час, коли погасло світло. Повідомлення було вартою уваги, і Хаблак відреагував на нього одразу. «Де бабуся?» – запитав. Зазуля тицнув пальцем у підлогу. «Внизу, з онукою». Вона сиділа на лавці біля червоно-оксамитових сальвій у теплому пальті і м'яких на хутрі черевиках. Хоч сонце припікало зовсім по-літньому, і повітря прогрілося градусів до 18. Бабуся мала років сімдесят. Закуталася у надиво-барвисту і велику хустку з яскравими різнокольоровими трояндами на темному тлі. Такими хустками пишатися гарним дівчатам та молодицям, а тут під неї виглядали зовсім сиві пасма і зав'язана вона була під зморшкуватим, гострим від старості підборіддям. Проте очі в бабусі світилися зовсім по-молодечому, не старечі, втомлені очі, а й допитливі. І Хаблак трохи зрозумів, чому ця літня жінка носить таку строкату хустку. Капітан сів поруч на лавці. Зазуля примостився з другого боку, нахилився до бабки і попросив, догідливо зозираючи її увічі. «Розкажіть капітанові все, що бачили?» Жінка перебрала з пальцями край хустки. Хаблак устиг побачити, що нігті в неї акуратно підрізані, вкриті прозорим лаком. Капітан чомусь подумав, що має справу з колишньою артисткою, котра звикла серйозно ставитись до своєї зовнішності. До того ж Либонь – не доводиться готувати обіди із щоденним чищенням картоплі. Мабуть, варить у яйця чи манну кашу. А це, звичайно, не відбувається на манікюрі. Хаблак мимоволі відчув неприязнь до бабки, тому що, згадав, Марина саме зараз, напевно, чистить картоплю, готує чоловікові обід, знаєш, що він полюбляє тонко нарізану, гарно підсмажену хрумку картоплю. Їй слід їсти гарячу зі сковорідки, та він сьогодні навряд чи вирветься на обід. Увечері Марина розігріє, і картопля від цього не втратить. Він їстиме її і дивитиметься на дружину. Хіба може бути несмашною їжа, приготована нею? Згадка про Марину розчула хаблака. Він уже зовсім лагідно подивився на бабусю і запитав, «Вчора ввечері ви сиділи тут, і лейтенант казав, бачили якусь білу волгу. Як вас звуть і де ви живете?» Бабустя підібгала під себе хутряні черевики, певно трохи соромився їх, і відповіла густим, добре поставленим, зовсім нестаречим голосом. «Вікторія Анатоліївна Старицька. Я гуляю з онукою до дев'ятої». Півтори години щовечора у будь-яку погоду. І вчора гуляли, вечери зовсім літні, гріх не подихати повітрям. Хаблаку стих подумати, що бабуся надто балакуча і слід спрямувати розмову у точно визначене русло. Однак, либонь, вона відчула те ж саме, бо нараз рішуче обірвала цю свою довгу піраду, і мовила зовсім іншим діловим тоном. Для чого все це? Мабуть, вам не цікаво. Та й кого це може цікавити? Коротше, дивлюсь, під'їхала вога. Ще фарами блиснула. Встемніла вже, блиснула і